Skal vi se. Ja. Sånn. Ja, ja. Så der, ja. Og så bare de klipper den til meg også. Klipper den og så er vi der. Oi, <sløpting> oi, oi. Oi, oi, den der den var ganske nære dere. <gorting> ja, vi <søpting> forhåpentligvis ja, ikke slår den av sted. Nei, ikke i den nye kringkastingen, synes du vel. Det ville i så fall være en seier i kampen mot åndeløsheten. Nei, jeg må skuffe deg med. Jeg står der like helt og håndferdig. Ja, altså. ja, gå vekk fra vinduet, Bernard. Jeg vil ha deg rå spröstekning. <laughs> ja ja ja, av sig rust. Ja. Så, ja. så vad vad vi snackade. Vi snackade om underbevisstheten. Ja, kom tänkte det. Ja, ja, ja. så se vi Bugge. Mm -hmm. Det det det psykologer kallar underbevisstheten. Oh. Det er nej vänta nog. Det är alltså strax mörk djupt som vi alle bär i oss, yeah. hvor det bubblar och kokar av olovlig lust och begär, är det sant? Det helt precis, men um, du kan godt se si det på den måten. Nei, det är ju mm. det renaste sludder. Oh. I likhet med allt annet som denne Freud har funnet på. Oh, ja vel. Det han gör. er å ta allt som vi ikke kan forklare, og så putter han det i en sekk og kaller det underbevisstheten. Er det sånn det? Eh, det en bekvem løsning, men riktig er det ikke. Tror du ikke på psykoanalysen? <høy> Nei, Lillian, det skal Gune vite at jeg gjør. Men det er jo en rekke mennesker som har hatt den. Av... Ja. ja, som har fått det bedre efter å ha gått i terapi. Så... Jo, da er det byggesvestkantfruer, vil jeg anta. Takk, det kan jeg faktisk bekrefte. <høy> og det er en rekke tungsindige mennesker som har hatt nytte av å bære sten. Slik man blir rånet til før i tiden. Ja. Psykoanalysen. Den var nærme. Det er en god, gammel regel som sier at man bør begynne med begynnelsen, og at man ska presentere seg. Jeg er Bernard Borge, den ikke ukjente kriminalforfatteren. Og historien begynner under ett selskap min kone Sonja og jeg holder i forbindelse med at vi har flyttet in i vår nye leilighet i Kirkeveien, med utsikt mot Marien Min kona är en av Oslos mest populära och talangfulla musikskådespelerskor, älskad på det teaterpublikummet och sin man. Och detta är en aften i august augusti år 1939. Krigsskyn som velver sig över Europa har inte lagt någon dämper på vår lycka. Vi är sex personer. Förutom min kona och jag är det Harald Gran och Lilian Werner som verkar så värt upptatt av varandra og de evige kranglefanter og bestevenner Gabriel Mørk og Kaibu Apropos bedre, William, hvordan går det? Jo takk, bedre Ja, det ordner seg nok, skal du se ja, mørk, mørk, hva var det du skulle si for noe? Jo, psykoanalysen er bare nok et eksempel på hvordan mennesker i dag skal måle og veie og klassifisere alt mellom himmel og jord. Selv menneskesinnet skal tvinges inn i et banalt system hvor alt lar seg forklare. Gabriel Mørk, litteraturkritiker av profesjon, gir ut tidsskriftet Svøpen som hver måned hudfletter alt som forsøker å kalle seg diktning. Han er en sublim forakt for alt som smaker av videnskap og rasjonalisme. Hans interesser går mot det okulte, det oversanslige. Si hva du vil. Men som Lilian helt riktig påpeker, er det en rekke mennesker som har hatt god nytt av gå i terapi? Jeg tror ikke de vil bli nevneverdige hjulpet av irrasjonelle spekulasjoner. Kai Bugge, kjent for sin omfattende virksomhet som psykoanalytisk skribent. Hans hovedverk, det sprenglærede das verbresjonalserlösung. Forbrytelsen som forløsning ble brent i nazistens store på i 1933. På menn kan han virke som en litt snørviktig type, men til gjengjeld har han et usødvanlig godt grep på kvinner. Flere ekte menn her i byen har beklaget seg over at deres koner har blitt like frem foruroligende lidenskabelige etter å ha i behandling hos bygget. Ja, det finns jo alltid noen stakkars lettlurte sjeler som lar seg dupere av dette dere kaller psykologi. Og det finns alltid lettlurte sjeler som lar seg forføre av åndemaning, astrologi og annet okkultistisk svarmering. Ja, det er nok mange som kunne trenge litt hjelp. Bernhard, for eksempel, han er ekstremt mørkredd. Kunne du ikke rære ham for det, Pugge? Er du mørkredd, Bernhard? Er du det, det? Ja, jo, jo. Han, skal si, så det, han får panikk av sin egen skygge. Han skal sette det opp på, på en time på en Nei, for Guds skyld, ikke gjør det. Jo, sette han opp på en time. Hva skal, hva skal en forfatter, ja, selv den dårligste, hva De skal en forfatter leve av om man blir kvitt ja. sine nevroser? Apropos, apropos leve av. Men, Mørk, men det mener vel de som sier de at hjelp av å gå i psykoanalyser rett og slett er blitt lurt? Det er nøyaktig hva jeg mener, Lilian. Ah, ja. Lilian Werner, prototypen på den moderne, litt for nervøs og litt for erotiske unge kvinnene som sånger til bris og buen. Dere vil finne den beskrevet i Gyllendals gule serie BIN 1-52. Min kones bestevenninne, de to hänger sammen som siamesiske tvillinger. Lovende ung som nylig ble utsatt for et merkelig sammenbrudd. Hun mistet sangstemmen under en konsert. Ja, men hør nå, hør nå, vi kom vel hit for å diskutere psykoanalysen. Vi kom hit for å feire Bernhard og Sonja. Skål for dette nye dikterhjem, det fremtidige Aulestad. Gud forbi. Hurra! <laughs> Hvor var gode venn skal få nye impulser, slik at han kan tilvirke minst etusin nye kriminallromaner, til, til åndelig velsignelse for det norske folk, og til materiell velsignelse for om selv og hans kone, og ikke minst, for alle hans venner og bekjente. Skål! Gold! Gold! Gold! Gold, gold, gold, <sløpt> Harald gran er jurist, og siden han som 9-åring leste selv og kom som en lommelykt under dynen, har han følt en sterk dragning mot kriminologin. Men etter et års forsøk som privatdetektiv gikk han resignert over i forretningsbransjen. Jeg har han mistenkt for å bare gå og vente på en anledning til å prøve sig som virkelig detektiv.